SPERANțA Pista 6 Subcapitolul 6 O siluetă subțire, gârbovită suia singură în mijlocul scării imense. Ghernicu venea să caute ajutor pentru serviciul de ambulanță pe care se străduia să-l transforme. Ceea ce organizase în timpul luptelor de la Toledo devenea neînsemnat de când războiul se apropia de Madrid. La parterul aproape întunecat al ministerului erau niște armuri. Iar scriitorul catolic, înalt, blond, spălăcit, ca atâta portetea lui Velasquez, singur în mijlocul acestor trepte mari, albe, se parcă dintr-una din aceste armuri istorice, fiind fărăzit să-și locul odată cu ivirea zorilor. Garcia nu-l văzuse de trei săptămâni. Spunea despre el că era singurul dintre prietenii săi la care inteligența luase forma iubirii creștine. Și fără a ține seama de tot ce-i despărțea, Garrico era poate singurul om pe care Garcia îl iubea cu adevărat. Amândoi plecare împreună spre Plața Maior. Pe ziduri și pe galantarele coborâte, umbrele înainteau, plecate înainte, paralele de parc ar fi tras la edec. Dar asupra, normal de fum roșiatic venit de la periferie, se rostogoleau greoi. Exodul se gândea garcia. Dar nu, niciunul dintre cător nu ducea baloturi. Toți mergeau foarte repede în același sens. Orașul are nervii lui, spuse el. Un orb cânta internațională cu talgerul în fața lui. În casele lor neluminate, faștiști așteptau ziua de mâine, într-o pândă la care luau parte o sută de mii de oameni. Nu se aude nimic," spuse Genrico. Numai pașii." Strada palpita ca o venă. Maurii erau la porțile din sud și vest, dar vântul venea din oraș. Nici o pușcătură, nici măcar tunul. Zumsetul mulțimii se furișea prin tăcere ca sub pământ. Și unul. Mergeau către puierta del Sol, în direcția fumurilor roșietice ce pluteau pe cer spre fluviul invizibil, putând zadarnii cu oamenii spre piață, ca și cum acolo ar fi fost ridicate baricadele din caravan cel. Dacă eu oprim aici... O femeie lua luă de bras pe Genrico și spuse în franceză. Crezi că trebuie să plecăm?" Eu o și germană," îi spuse Genrico lui Garcia, fără să răspundă femeii. El susține că trebuie să plec." Are lua aceasta. Susține că nu poate lupta bine dacă sunt aici. Are cu siguranță dreptate, spuse Garcia. Dar eu nu pot trăi dacă știu că el luptă aici, dacă nici măcar nu știu ce se întâmplă. Internaționalul a unui al doilea acordeon a compania însurdină cuvintele. Un alt orb cu talgerul înaintea lui continua melodia de unde o întrerupsese primul. Toate femeile sunt la fel, se gândi Garcia. Dacă pleacă, ea va îndura totul frământându-se mult, dar va îndura, iar dacă rămâne, el va fi ucis. Nu-i vedea fața. Ea era mult mai scundă ca el, ascunsă în umbra trecătorilor. De ce vrei să rămâi? O întrebă Ghenrico prietenos. Mie e tot una dacă mor. Nenorocirea e că trebuie să mă hrănesc bine și aici nu se va putea. Sunt gravidă. Garcia nu auzi răspunsul lui Ghenrico. Femeia se alătură unui alt șir de umbre. Ce putem face?" spuse Genrico. Milițienii în salopetă de depășiră. Dacă urmezișul străzii desfundate, niște umbre construiau o baricadă. La ce oră pleci?" întrebă Garcia. Nu plec." Când vor intra fasciștii în Madrid, Genrico va fi împușcat printre primii. Deși Garcia nu-l privea pe prietenul lui, îl vedea mergând alături de el cu mustața lui blondă părul în dezordine și brațele lungi și subțiri. Și trupul acesta, fără apărare, îl emoționa cum îl emoționau copiii, pentru că excludea orice idee de luptă. Gerico nu va lupta, el va fi ucis. Nici unul, nici celălalt nu vorbeau despre ambulanțele din Madrid, conviși amândoi că ele nu vor lua ființă. Cât timp poți ajuta Revoluția, trebuie să o ajuți. Însă, dragul meu prieten, nu folosește nimănui să te lași omorât. Republica nu e o problemă geografică și nu se rezolvă prin cucerirea unui oraș. Eram la Puerta del Sol în ziua evenimentelor de la montani, când s-a tras asupra mulțimii de la toate ferestrele. Cei ce erau în stradă s-au trântit la pământ. Piața era în întregime acoperită de oameni culcați, asupra cărora trăgeau ceilalți. A treia zi eram la minister. La poarta era o coadă lungă, femeile care veneau să-și ofere sângele pentru transfuzii. De două ori am văzut poporul Spaniei. Războiul acesta e războiul lui orice s-ar întâmpla și vă rămâne cu el acolo unde este el. Sunt aici 200.000 de mii de muncitori care n-au o mașină să plece la Valencia. În hotărârea pe care o luase Gernico, viața soției și copilor săi cântărise probabil mult mai greu în cumpără decât tot ce ar fi putut spune Garcia. Și Garcia nu se putea gândi fără tristețe, dacă ar fi să nu se mai revadă, că ultima lor convorbire fusese doar o simplă discuție. Gernico cu mâna lui lungă și fină, făcu o mișcare înainte. Poate voi pleca în ultimul moment," spuse el. Dar Garcia era convins că mințea. Un zgomot nelămurit de paș venea din stradă, ca și cum ar fi precedat o trupă care ar fi străbătut fâșia luminoasă. Geniștii," spuse Garcia, urcau spre ultimele terenuri dinainte de caravan cel înspre tranșee sau spre mine. În fața lui Garcia și Gernico alte umbre, o pace în pâclă construia o altă baricadă. Ei rămân," spuse Gernico. Se vor putea retrage pe drumul spre Guadalajara. Însă apartamentul tău și sediul asociației sunt niște capcane." Gernico repeta același gest de fatalitate nelămurită. Încă un orb, iarăși internațională. Acum orbii nu mai cântau altceva. În fiecare stradă umbre diferite construiau aceleași baricade." Noi, scriitorii creștini, avem poate mai multe datorii ca alții, reluă Guernico. Treciu prin fața bisericii din Alcala. Guernico o arăta vag cu mâna. După timbrul vocii sale, Garcia înțelese că zâmbea cu amărăciune. După o predică a unui preot fascist în Catalonia franceză, tema Doamne, nu te-nhăma la același jucu necredincioși L-am văzut pe părintele Sarasola, apropiindu-se de predicator. Predicatorul a plecat sola mi-a spus, îți rămâne întotdeauna ceva dacă îl ai în suflet pe Hristos. Dintre toți cei pe care i-am văzut aici, omul acesta e primul căruia i-a fost rușine. Un camion trecu încărcat cu o doaie nedestușită de milicieni chirciți pe care îi depășau țevile mitralierelor învechite. Gherlico urmă pe un ton mai coborât. Numai că, înțelegi, față de ceea ce fac eu, mi-e rușine. Un milițiant scund, cu căpățână de nevăstuică, îl opri pe Garcia, care era gata să-i răspundă. Mâine vor fi aici." Ce-i cu ăsta?" întrebă Ghernico pe șoptite. Un fost secretar al escadrilei lui Manie?" Nu poți face mare ispravă cu guvernul ăsta," spunea nevăstuica. Sunt peste zece zile de când le-am adus toate indicațiile pentru producerea masivă a microbului febrei de Malta. 15 ani de cercetări și nu cerem niciun ban. Pentru antifascism." N-au făcut nimic. Același lucru cu bomba mea, ceilalți vor fi aici mâine. Tacă-ți gura, spuse Garcia. Camucinii și fusese înghițit de mulțimea nocturnă ca de o trapă, în timp ce acordonul compania secu internaționala, apariția și dispariția lui. Are mulți din ăștia, manien? întrebă Gernico. La început, primii voluntari erau cu toții sau nebuni sau eroi. Și nebuni și eroi câteodată. Ambiența serilor istorice cuprindea Alcala cum cuprindea străzile strâmte, pe nicăieri niciun tun, numai acordeoanele, o bandă de mitraliere pe neașteptate la capătul unei străzi, un medician trăgea împotriva unor fantome, și mereu baricadele în construcție. Garcia nu credea decât în mică măsură în eficacitatea baricadelor, dar acestea păreau niște metereze. Mereu prin păclă, umbre se agitau, și tot mereu o umbră neclintită, părăsindu-și un moment nemișcarea redevelind nemișcată, organiza. În pâcla ireală, ce devenea mai dasă din clipă în clipă, bărbați și femei transportau materiale. Mucitorii din toate sindicatele de constructori organizau treaba pe care o conduceau șefii tehnici, formați în două zile de specialiștii corpului al 5-lea. În această fantasmagorie tăcută în care murea vechiul Madrid, dincolo de dramele individuale, de nebunii și de vise, dincolo de umbrele proiectate pe străzi cu neliniștea și speranța lor, prin la Madridului aproape încercuit se înălța pentru prima oară voința întregului oraș. Luminile bulevardului deveneau nebuloase, vaci și mizerabile sub umbrele preistorice ale răsuciți. Garcia se gândea la fraza prietenului său. Noi, scritorii creștini, avem poate mai multe datorii ca alții. La ce dracu te poți aștepta de la ăștia?" îl întrebă el arătându-o a doua biserică cu o mișcare scurtă din pipă. Treceau pe sub un bec electric, Gernico o zâmbi cu zâmbetul melancolic care dădea adeseori o înfățișoare de copil bolnav. Nu uita că eu cred în veșnicie." Luă Garcia se de braț. Dragul meu, aștept mai mult pentru biserica mea de la ceea ce se petrece acum aici și chiar de la lăcașurile sfinte incendiate în Catalonia, decât de la ultima sută de ani de catolicism spaniol. De 20 de ani văd preoți îndeplinindu-și misiunea aici în Andaluzia." Ei bine, timp de 20 de ani, Spania Catolică n am văzut-o niciodată. Am văzut ritualuri, însă în suflete un pustiu ca pe întinderea câmpiei. Toate ușile Ministerului de Stat, la Puerta del Sol, erau deschise. Înainte de răscoală, holul a depostit o expoziție de sculpturi. Și statuile de toate soiurile, grupuri, noduri, animale, îi așteptau pe mauri în marea sală pustie, unde se stingea cănitul îndepărtat al unei mașini de scris. Ministerul nu era cu desăvârșire părăsit. Dar în toate străzile care gravitau în jurul pieții, credincioase ca și ceața, aceleași umbre lucrau la aceleași baricade. E adevărat că te-a consultat, Cavaliero, în legătură cu redeschiderea bisericilor?" Da." Ce-ai răspuns?" Nu, bineînțeles." Că nu trebuiau redeschise?" Bineînțeles. Vă miră pe voi, dar catolicii nu se miră." Dacă sunt împușcat mâine, voi avea multe îndoile asupra vieții mele ca oricare om, dar niciuna în această privință. Nu sunt nici protestant, nici eretic. Sunt un catolic spaniol. Dacă erai teolog, ți-aș spune că fac apel la sufletul bisericii împotriva trupului bisericii, dar să lăsăm asta. Doar credința nu înseamnă absența iubirii. Speranța doar nu e lumea care își va găsi rațiunea de a fi, abordând din nou ca pe un fetiș crucifixul din Sevilia pe care l-au numit Hristosul Bogaților. Biserica noastră nu e eretică, e simoniacă. Ea nu înseamnă să întruchipezi sensul lumii într-un imperiu spaniol, într-o ordine unde nu se mai aude nimic, fiindcă cei care suferă se ascund ca să plângă. Există ordine și nocnă. Orice năzuință a celor mai buni dintre fasciști se temează pe orgoliu. Fie, dar ce legătură este între Hristos și asta? Garcia se izbidă un câine mare și era cât pe ce să cadă. Madridul era plin de câini minunați părăsiți de stăpânii fugiți. Între republicani și mauri, luau în stăpânire orașul împreună cu orbi. Iubirea creștină doar nu reprezintă preoții navarezi, ci ce îngăduie execuțiile în cinstea sfinte fecioare, ci reprezintă preoții baști, cei care până în clipa uciderilor de către fașciști au binecuvântat în pivnițele din Irun pe anarhiștii cele incendiaseră bisericile. Nu sunt îngrijorat, Garcia. Dar împotriva bisericii Spaniei, mă sprijină întreaga mea credință. Sunt împotriva ei în numele a trei virtuți teologale, în credință, în speranță și în iubire. Unde vei găsi oare biserica fidelă credinței tale? Guernico ștecu mâna prin părul cei cădea pe frunte. Mulțimea tăcută se strecura printre arcadele și palisadele, închizând aproape în întregime Plața Maior. Lucrările de terasament, întrerupte, lăsaseră pretutindele lespezi și blocuri de piatră. Mulțimea umbrelor părea că sare pe deasupra lor într-un tragic balet nocturn, sub clopotnițele mici, austere, asemănătoare celor din escurial. Ca și cum Madridul ar fi fost acoperit de atâtea baricade, încât nu puteai găsi niciun loc intact. Privește! În casele sărace sau în spitale, chiar în clipa aceasta," spuse Ghernico, Există preoți fără guler în gilet că ca niște kelner parizieni care spovedesc, dau ultima împărtășanie, botează poate. s am spus că de 20 de ani n-am auzit în Spania cuvântul lui Hristos. Pe aceștia îi auzi. Îi auzi pe ei și nu vor fi niciodată auziți cei care mâine vor ieși cu sutana lor regăsită să-l binecuvânteze pe Franco. Câți preoți și îndeplinesc în momentul acesta misiunea lor? 50? 100 poate? Napoleon a venit pe sub aceste arcade. Din epoca aceea în care Biserica Spaniei și-a apărat credincioșii ei, cred că n-a existat o singură noapte până acum în care Cuvântul lui Hristos să fi devenit cu adevărat viu aici. Dar la ora asta e viu. Se potegni de o piatră de caldarăm din piața desfundată, iar părul îi căzu pe frunte. E viu, continuă el. Nu există multe locuri în lume în care să se poată spune că acest cuvânt a fost prezent. Dar curând se va ști că aici, la Madrid, în aceste nopți a fost auzit. Ceva începe în această țară pentru biserica mea, ceva care înseamnă poate renașterea bisericii. Am văzut din duse ultima cumenecătură unui milițian belgian ieri la San Carlos. Cunoști locul? Am văzut acolo răniți când cu trenul blindat. Garcia se gândea la săline mari, grasioase, la ferestrele joase, cotropite de plante. Cât de departe erau toate astea? Era un salon de bolnavi răniți la braț. Când preotul a spus, a «Requiem eterna am dona ei, Domine!», câteva glasuri răspunseseră: ră. lux perpetua luceat!» «Patru sau cinci voci venind din spatele meu!» «Îți amintești de tantum ergo a lui Manuel?» Mai mulți prieteni lui Gasia, printre care Manuel și Gernico, petrecuseră cu el o noapte de rămas bun, cinci luni mai înainte, și la revărsatul zorilor îl duseseră pe colinele ce domină Madridul. În timp ce cu a monumentelor se desprindea din noapte și din masele întunecate ale pădurii escurialului, Manuel cântase cântece din asturii pe care ei le reluaseră, apoi spusese, Pentru Genrico voi cânta Mergo”. Și toți educați de preoți îl sfârșiră în cor în latină. Precum prietenii se regăsiseră latina amical-ironică, Răniții revoluționari, cu brațele lor în ghips îndoite, de parcă s-ar fi pregătit să cânte la vioară, regăseau la tina rugăciunilor funebre. Preotul, continuă Gernico mi-a spus. Când am sosit, toți s-au descoperit pentru că aduceam mânghierea ultimei clipe. N-a fost așa. S-au descoperit pentru că preotul care intra ar fi trebuit să fie un dușman. Se potecni de o altă piatră. Piața era acoperită de bucăți de caldarăm ca după un bombardament. Vocea ei se schimbă. Știu bine că prea serioșii noștri catolici să că toate astea trebuie puse la punct. Fiul Domnului a pogorât pe pământ să cuvânte pentru a nu spune nimic. Suferința l-a făcut să-și piardă puțin mințile. De atâta timp de când era stricnit, nu e așa? Numai Dumnezeu cunoaște încercările la care va supune preoțina. Dar cred că trebuie ca sacerdoțul să redevină mai nevoios. Și după o clipă. Poate ca și viața fiecărui creștin. Garcia privea ombrele lor deformate înaintând pe obloanele de fier ale prevălioarelor și se gândea la cele 12 bombe din 30 octombrie. Cea mai grea, reluă Gernico coborând glasul, e problema feb, mei și a copiilor. Și aproape pe șoptite. Am totuși noroc. Ai mei nu se afla aici. Garcia privea chipul prietenului său, dar fără să-l deslușească. În continuare, niciun zgomot de luptă. Și totuși, semiluna armatei fasciste se afla prejurul orașului ca o prezență în besna unei camere închise. Garcia și-a de ultima lui convorbire cu Cavaliero. Cuvintele, băiatul cel mai mare, interveniseră în conversație. Garcia știa că fiul lui Cavaliero era prizonierul fasciștilor la Segovia și că va fi împușcat. Era în septembrie. Stăteau fiecare de o parte și de alta a mesei, Cavalierul în salopetă și Garcia în combinezonul de aviator. O intrase pe fereastra deschisă spre sfârșitul verii. Căzând între ei pe masă, pe jumătate moartă, încerca să nu se miște și Garcia se uita la picioarele ei cum fremătau în timp ce amândoi tăceau.